a uh.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 në emisionin ton të drejt për drejt të cilin e transmitojmë gjitha të hën nga ora 20.30. Në emisionin ton që ka thot feja dhe për serin që jemi duke e trejtuar që disa emisione, edhe sët me lejën e Allahot të madnuar dhe të mëndojme që dëvajdojmë në njëtën temë, që dëvajdojmë me tështë, njëtin mund të mdo është të edhe problem që pëmundojmi të trajtojmë dhe shtjelojmë për mes islamit. Andaj, jemi duke folë për edukatën, për mirësiljen, për moralin për gjithësi, si duhet të jetë i formuar në këdrejtim një musliman dhe një muslimane qëka thëtë feja për këtë edukatë, në kemi folë dhe mahere shikuës ndërruar se islami në mësën që ti me të edukuar në të gjithë e rafshet. Nuk i filuar kështu nga edukata jonë me Allah në za u gjellë. Pas taj me të dërguar në tonë Muhamidin sallallahu a.sallem dhe pasaj kemi përmendu sa regullat e përgjithshme që kanë të bëjnë me edukatën e musliman me të tjiret. Sot do të lesë për edukatën e muslimanit, për balë dikujt shumë të rëndësishëm. Për balë dikujt që ndështa jo të gjithë dhe nabije ndërmenë se do të jemi të edukuar për balë ti. Të shumë të në ta që kemi obligim të jemi të sjellë shumë dhejtyre, të jemi të edukuar, të kemi kujdesi posilimi dhejtyre. Mirë pa, suksesi jonë Në të gjitha këtë rrafshe, varet nga sukses ju në këtë mejdan, në këtë fush, që dhe të lasim satë për të melen e lotë të manduar. Fjale është për edukatën e muslimanit me vetën e ti. Thëtë dikush a thua aval, si mund e dikush tjetë i edukuar me vetën e ti, unë si të komunikaj me vetën time, unë komunikaj me botën e jashtëme, për unë me vetën time nuk di si të komunikaj. I themi se pikresht për i këtu fillon edukata. Andaj si kurse si kanë thënë shumë njerës të dishum se nëse njeri ju nuk e vlerësën vetën e ti, nuk mund të vlerësojnë të tjerët. Në qovë se njeri ju e nënqëmon vetën e ti, atërë të tjerët edhe më letë do të nënqëmojnë. Nuk bëhet fjallë të për mendje mbatsi dhe për lavdratë, po njeri ju të jetë i formuar në vetë në ti, para se të jemi të tërpshëm ndaj tjerve, për shambull, të jemi të tërpshëm para vetës ton, para se të kujdesemi se qëfar, po u themit të tjerve, të kujdesemi se qëfar po ndëgjën në veshët ton, nga vetja jon, para se të kujdesemi ku se ku po shikojmë, se mëzval të tjeret, po në azën duke shikuar, ku nuk duhet para kësaj, të atim e të edukuar me vetën tonë. Përndaj, fatë kjecështë, shumë njerëzë, të në tonë tjenë të edukuar, të sjeldhëshëm, të kujdeshëm, për malë të tjerëve. Por, ata ka një defekt seriazë. Dhe kjo defekt, pa dyshim, dhe qofë se ne i këthemi ajetëve të Allahot Azogjallë, Dhe hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të vorejmë se ky defekt është jo vetëm serioz, por dhe ka pasoja fatale për njeriu këtë botë, anë për anë në botën tjetër. Si duhet tjetë të jetë njeriu i edukuar ndaj vetes së tij? Si duhet të duken vetë në ti? Filimisht njeriu duhet të kupton se Allahu xhalla jalaluhu kur e ka krijuar njeriu e ka bër kët krijes të parzier nga ontë artë dhe nga dhe nga ontë ndritura. Andë njeriu nuk është vetëm i gatshëm për të bërë mirë, por është i gatshëm edhe për të bërë keq. Dhe këto dy aspekte vazhdimisht janë luft dhe në qovë se njëri është i kujdeshëm dhe e edukan vetën e ti duke në poshtur vesit e këqia dhe duke mundsuar që të nga dhenjën aspektit e ndriturat e kaj atere kë formohet dhe pregaditet që tashmë të filan të komunikan me botën e jashtëme në dërëso anonën tjetër Në çopse tek njeriu. Ende nuk janë të mbushtra këto vese. Ende nuk e ka përfunduar problemin me veten e tij. Ai ndoshta do të mundohet të komunikon me tjerët, mirë, por do të trahë vetë atij. Madje as madje atëre kur as nuk ka më mendje fare. Madje as atë kur ndoshta nuk i shkon ndërmendse Nuk do të dinë të sillet situata e caktuar as i duhet. Ande Allahu xhalla wala për mëna Kur'an, mun kapitullin e quajtur Suratul Insan, kapitena e njerëzit. Kur Allahu flet për krijimet i thot inna khalaqna al insane min amshajin. Ne kemi krijuar njerënin gani për zjerje. Na dietarë tu thoin për zjerje, nën kupton për zjerje të semir, të tekëç. Vë ai ka mundsuar Allahu xhalla wala njerëzit ç ç tipaisat më po them ju kushtimisht armë të mjaftueshme që janë në anën e së mirës së tij që ti përdor ato për veset e t'i mposhtur vështë të tij. Prandaj jeni para se ti sikur që ai ka edukuar me tjerët duhet të jetë edukuar me vetën e tij. Çfarë nuk kupton kë? Njeri u ju, ju gjithmonë është në nënvëzhgim, po më nejtë të njerëzve. Njeri u ju, ju gjithmonë komunikanë me tjerët. Nga njëherë mbetit i vetëmuar. Nga njëherë është në situata kër ndë është të asë kush nuk eshe. Je për të mundësia për të bërë dheqë saktuarë, Në qovë se është edukuar, edukatë ati personale, ndaj vetë së ti, i pen, e pengan, nuk e len, absolutisht, që ajtë dëbën dishtë keqe. Ka thënë Muhammed ibn i Munkedir, rahim e hulla, njënga djetarë të mdhen, thëtë edhe pot ishte gënjështra e lejuar, e pësa e nuk është e lejuar, Thot, edhe pëtisht e lejuar, nuk dhe dhja si të gënjëj. Ka se kurse ka paramenduve në duke gënjër. Shë din këtë dinë këtë masë, eshtë edukuar, sa so që nuk dinë si të gënjëjnëj. A që është i pastor. Ande Allah Gjellewana ka përësit, që ta pastrojmë në vazhdimësi vetën ton. Dhe kjo pastëti të bëtë në gjurimi jon. Jo t'jemi të pastor, Cë si pasojë presunit caktuar. Kjo mund të jetë në fazën e parë, kur jemi duke u pastruar, pak vjen vështir, pak përpjekemi, por dikur kjo duhet të shndruhet në natyrë. Nuk din të sil të ndryshe. Pat njerëz, nuk pat njerëz, ai ky është. Ky është i miri, ky është i buti, ky është i sjellshëm. Qëse si para se të jetë me ti, të kështu ka qenë me vetën e ti përndaj shumë nga sapë të pegamberi sallallahu a.sallem, kanë qenë të turpshëm në rasët të vetëmis, do është ta ma tepër, se që mund të, të turpshëm në rasët të shqoqëris, këse kjo është vlerësim i vetës të ndë. Se si paramendo njëri ju, për shambull, të kujdesit për tjeret, ndërsa nuk kujdesit për vetën e ti. Kërë është në vetëmi, pas taj e një losë vetën e ti, e në në qmën vetë Për shembul, aje që ka silet në kokën tonë, nuk edhe në askush për njerëzve, posa laot më dhënuar. Dhe njeri nga njere, e merë veti ati, e merë e, mer e pëshiti me vete, dhe qëfarë bënë? Zotë Narut, me ndonë keqë për tjetërin, apo ose e përdor aspektin e pësharak të mendës ti, duke me nduar për ndonjë për një pamet saktuar, e pësa askush nuk edhe nuk edhe në kërë mendin aji, a i mund tjeti sjellë shumë tjeti, i kujdelë shumë nuk shikanë, por, me sytë e mendjis është duke prëdhuar zotë në rrujtë, ndërsa pa me caktuara, të ndyta, të pa, të pa moral shme, në brendin e vetës e ti. Kënjë njëri thimi se, ku është edukatën me vetën të në, a nuk dvjen tërpë nga vetëja jote, kështu të mendosh? A nuk dvjen tërpë nga vetëja jote, të silën kokën dënë e këto mendime? A nuk dvije torë nga vetja jote, që të silën kokën të në këtu planë dhe intriga këndër dikujtë, edhe pse në aspekt një ashtë, mund të duke është në ryshe. Pra një në duke të jetë në vetë e ti, para tjerve, të respektojnë vetë në ti, të jetë në këtë dretim një loj, një loj, zëtrijo, për vetë në ti. Nuk e kam për tjertë, vetja ime nuk ma lejanë, karakterim nuk më lehen që unë këtë të bëj. Parës e tjetë, aja se nuk më lehen shoqëria, apo nuk më lehen ftyra për atyreve, kështu më rrëdhë, e kem një karakter të saktuar në brendin tonë, që aji duhet e një pastor, e dukuar për a vetës e ti. A nuk është turp, për shahem bulneriu, kur është për atyreve, ku i dheze qëfar po fletë, ku i dheze qëfar po uh, qëfar po shikanë, e kur zë vetë mod turpin dhe e latë është, edhe kja është edukata me Allah në gjelë le ola, kemë përmenur këtë. Mirë po dhe, turpin dhe vejtës, e vetës, po a nuk dhvjet turpin nga vetë e vetë e qëfar po shikon, a nuk dhvjet turpin nga vetë e vetë e qëfar po mëndan, a nuk dhvjet turpin nga vetë e qëfar po planifikan, e kështë të më ratë. Përndaj, Allah në gjelë le ola e thot, qëtë afleha men zekjaha, vë qëtë khabë men dësaha, kënë në vetnë ti para se të të me të tjerët ka shpothuar ai që ka pastruar vetën e tij ndërsa ka humbur ai që e kanë njollosur vetën e tij ndërio gjithmonë sillet me të tjerët nga këndi i ti, tij jo nga gëndi i tjerëve ata mund të jenë tolt ata mund të jenë nëse të popostatshëm por karakteri i ti, tij edukata e tij me vetën e tij nuk e lejon të bie në nivelin e tyre absolutë Një njëri i tha, ka qenjë njëri i njohër, ka qenjë njohër me urësin e ti, ka qenjë njohër gjithashtu me fjallë e ti të urëta, dhe një dit, një, një njëri i tha, unë, nuk më njëti mu kush jam unë, u fjallës me ta, gëzotet i më përshar pune, dhe pse këjës i pa fashmë kënjëri i urë dhe i menqër, i tha, unë, këtë jetër tash më pojë thotë, do të i thëmë, dhe të fjal që nuk dëdysh kue ki vetën tënde të këptim se unë jam shumë i shkath jam shumë i aftë në fjalurin tim në oratërin tim e të të mporshti me fjalët e mija që fari tha i tha kënjiri i tha valohi edhe në qofë se si i thua ti dhejt dhe mije nuk dëtë të nëgjësh asë një premije nuk bion në nivelin tënde nuk bion në nivelin tënde nuk bion këtë nivelo nuk ja lejë vetës ti më në të bie këtu Preson njerës fatke cështë, i provokujnë të tjerët, dhe si pasoj këti provokimi, bie në shkallë të tjerëve, ka njerë bie në mend të fmisë, bie nga një mend, në, në, në pozitin mendje lehetve. Thuat për Aleksandrën e madhë, se duke vazhduar në pushtimet itët vazhduushme, i karastisur që të kalanë pra një fshati që të gjithë banurët ishën grahë është paremëndojë e Aleksandri mani superfuqi botnora asë i kohë, po balavëquët me një fshat ku banur janë gra, dvejat e gjitha, i kësim vdek burët. Dhe tha, lërgoni i piktujt. Tha, lërgoni i piktujt. Kasi nuk në bëndirë fitorja, ndërso poshtrojme sajme i gjallën që bëfasojme nga ndë një humbje këtu eventale. Nuk bjenë këtë shkallë njëri. Nuk bjenë këtë shkallë. Nisa njerës fjallosin me gjithë kënë rrug. Fjallosin me atë, ku është karakterit? Si alion vetës në të bjesh në gjitha në gjitha, gjitha shkallë, në gjitha nivel? Bëhë, mu ngritur. Andaj, respektuj vetën tënde, para se të pritërsh që tjetë me të respektu. E keni nivel, nuk bjenë në këndë. Dhe që e këtë ras me vëmendje. Një dit, Abla ibn Mubareku, rahim e hullar, ishte, duke ndejur me shokët e ti. Dhe Ablajmë Varejku ishte i njërë, gjithashtot edhe për krasë që ishte i njërë me djene ti, e, ishte i njërë edhe me, ishte i njërë edhe me pasuri. Shpërndante, sadaka, lëmosh, ishte dërlirë në masë të madhe. Erë një, një i varëfër për të kërku taj lëmosh. Dhe me ishte i varëfi kër të kërkan, kër të zja të dorën, Pre të japë është 1 euro, 2 euro, eventualisht 3 euro, për ndo një buke, e kështë më radhë, i pas një i vashë nuk e zë gjatë dorën për të pritë 1.000 euro më jadhonë. Absolutisht, atë me nuk e shkanë, kështë nuk lypa 1.000 euro. Dhe e zë gjatë i dorën, dëshruaj që të përfitan nga bëjaria e këti njëri u të madhë. Dhe mori një qese me Ari Iben Bareku dhe jahudi këti të varfëri. Kjoj varfër e njëhti i pëmbareku se ishtë nga ata që kishin nevoj me dëvërtit, dhe ishtë nga ata që ishtë në kujdeshëm që mështë të zjasin dorën, por subhanallah, varfërija e s'ka ishme e kishin të të tëruar, jo si kurse shumë, shumë lypsa të kohës të sotës me që lypim për përfitimet saktuara, nuk ishtë nga ata, ja, absolutisht. Nuk ishtë lyps rrugë, por nevoja, ma djetë doma zëshmëria, e kishtë detyruar dhe kishtë silë dinin këtë shkallë, që të zhastë të dorën. Dhe kërë e ahodhë dhe qesën Iben Mbarejko, u befasua një riu, tha, o oh, hoqën, oh, falë, si duket ki gabu, nështë a këtu parë, i kënda për një projekt sa këtum, dhe edhe tha, tu e ten, janë tuat, tha, po këtu për mu, nuk e kam gjatë dorën për kachon, që ka ishtë ndërshëm, i vartë për ndërshëm, qëfarë të i, i bënë varë i kopë? I tha, në utikë a la kadrina, lejsa a la kadrikende. Në të japëm nga pozita jonë, njën nga pozita jote. Po, nga pozita jote është të mjaftushme, për shambullë, 2 euro, 3 euro. Me përshpirë të i mbujarë nuk lejanë, po s'ka që me dhonë, e kam në nivel nuk binën të. Nuk është këmën dhe madhësi, lërga saj, nuk është, nuk është qëtë me në në qmimë, me përbuzë, lërga saj, pa është respekt i vetës, nuk bijen këtë nivel. Andaj, një riu dhe besimtari, bëhen, bëhet besimtari, i edukuar me tjerët, në qovë se është i edukuar me vetën e ti. Për ndryshe, Muhammedi sallallahu alëse në përmen një hadith, me dëvëtet shumë qëtësus për neve, shumë, uh, shumë kërsnus për neve. Për menës se ditë një gjukimi dhëtë kjetë njerëzë që dhëtë vindë të kallahu aza u gjelë me vepra, me dëvëtet shumë të nga, sa kodrat kanë bërë pun të nga. Dhe në momentin kër pritet që atat shpërblem për tu, allahu a shëndran veprat në hi dhe plohër u qëtëtën asab të pejgamber dhe sëmtonë, ja, Rasur Allah, ojë dërguar e lotë, se fëmë lana, në i përshujmë kështë janë këta njerës, me dë vërte që janë këta në më një, më një gjendje shumë, shumë të mjerushme, që, e, që të gjitha të arriturat, të reja që kanë bërë, po shëndëruhet në moment, në hi dhe plurë, këta patushim kanë bërë të qëka shumë të madhe, në kuptim negativ, shumë të keqë, që u a ka rënu të gjithë të vepe të mira. Qëfar ka më bërë të njërës? Muhammed sëmë përmenë se këta nuk u ka mënguar namazë, nuk u ka mënguar punë e mirë, për qëfar ka ndodë? Thëtë Muhammed sërë Allahu e al sëllëm, mirë po kur janë fshihur nga syrë të njërësve, kur janë vetëmuar me ndaleset e Allahu të zho gjellë, Asë kush s'ka qenë dhomë, pos ajë dhe kompiteri, Allah unë arrujtë. Asë kush s'ka qenë dhomë, pos ajë dhe televizioni, e kështë të më radhë. Dhe kur është fshevën nga syte njerëzëve, ka shkelër këfetë Allahutën, së gjellë. Nuk e qenë fillimisht i përdukuar me Allahun që përshikon, pa dhe pasta i përdukuar me vetën e vetë. Si kjo është punë e pistë që i kashë këto, ose të bësh këtë intrigë, është punë e fleqtë para njerëzve. Atërsi të rrenë karakteri që të bësh para vetës tënde fillimisht, se të banë ftyra, ti të bësh para vetës tënde, para se të mëndërë që farë do të njerëzit. Në e besimtari, kujdesit për vetë në ti, nuk e lejan me ndyt me asgjë. Pamërsisht njerëzit e eshojnë apo nuk eshojnë. Kjo është pastaj qështë e tjetër, pra a i ka karakter e respekton vetë në ti, nuk e njëllos me gjithë shka, e ruan. Andaj, një njëri e ertëk Hasan el Basrihu, rahimuhullah, dhe i tha, nune kam dëgju që ti pa më përgajan, subhanallah. Kjo njëri po i thaët Hasan el Basrihut, kam dëgju se pa më përgajan, kush pa përgajan Hasan el Basrihu. E kështë e gabuar këste gabuar shumë adresë. Çfarë i thasëm Albasëriu? Po vallahi nuk e mritin atë shkoll që un të jalej vetes time me ti faj punën time të, të mira. Respektoi pak më shumë veten time, sasa më ndon ti. Shika katra spaq këta dukat. Un e polodhem. Më bë punë të mira. Ti pastaj po ti foli ti më përgojem në këlej vetes time me kët. Ase kusht ka kaul Muhammad ibn Sirin rahimuhullah dhe të tjerë nga dietarët e hershëm nëse do përgoje janë të ken do t'i lejojë vetës me përgoju. Po paspunën e dytë po janë po ti a kisha leju ndo kujt me përgoju. Do të përgojea prendemi. Pse? Që me as mi atë janë më meritort mi morin punë të mia të mira. E sa i që i bën zullum dikujt përgoja on për të, nuk pendohet, nuk kërkon falje asht me radhë çfarë do? Dënë gjykimet do të shpagojnë këtë mëkat që ka bën ai tjerë. Është pagimi mëkatut dënë gjykimi si bërat? Nuk bërat me parë, por bëhet me vepra. Mirën veprat tu me mi e tua të mirat dhe jepen këti, derisa të shpaguohet. Ata tasë do të bësin në këlloj i vetësimet bëngët shkallën e po, beson menun ti fali punët e mia të mira. Kë këto dy kohat me vetën e vet, në respektivën time. Nuk e çej past mundin tim. Kështë të cishë të kjo, në shvlerësim total për vetën time. Në so njështë për shumë fatiketsishtë, shumë preken, shumë di në keqë, kur dikush nuk ja vlerësën mundin, kur dikush nuk ja din, nëse aj vetë ditë për ditë, e shvlerësën mundin e ti, e rënën punën e ti, duku a falë të tjerëve punën të mira, për shkak të padresive që u abën. Në kjo është edukato me vetën tënde. Je dukuar fillim në vetën tënde, kujdesu për vetëmin tënde, kujdesu për fjalë dhe vepre që dalim për e teje, fillimisht, që mës të njëllosit karakterit. Shëkuet në ruar, ka pas nga djetar, që, jenë ruajtur, që mës flasin keq asë në rapart me qenin. Qenë, pabler, e kafsh, e kafsh, po, me të vërtet, ka, nuk do të mjë bërë patreqi, po pa, do atëm kuptim të fjalëve, të thujat i qenë, A prekë çanit? Nuk prek, nuk e dënot. Normal. A shethat janë kujdesur që edhe ndaj këtyre krijesave mos të përdorin çfarë doli fjalori. Jo për shkak të kofshës, jo për shkak të çanit, po për shkak të vetes së ti. Nuk le janë që të biejnë këtë shkallë. Nuk le janë. Që selveti e atij është më të çmuar se ti a lën vetë zëti të biejnë këtë shkallë të fjallëve dhe vepërve të oltë dhe të pista. Përndaj, edukata e besimtar në vetë në ti, është lënda e parë mund të quajmë kështu, nga cilën që vëse përpunohet mirë pas taj, del një produkt, del një produkt i përshtatëshëm kualitativë, shumë cilësorë, kur del në tregun e jashtëm, kur del të komunikon me të tjërët për në qovë se lënda e parë është adopt, qëfar e mërë më me delë produkti? Cilësor? E pa dëshimë. Cilësia produktit final më varet shumë nga lënda e parë që përndoret. Ndaj, lënda e parë e edukatës të ndë është edukatë a jote me vetë në të ndë. Në qovë se ji edukuar me vetë në të ndë. Kudo që t'jesh? Në veçantin e vetëmin të ndë. Nuk e alianë vetës bindë këtë shkallë. Por e me tjerët. Nuk kujdesesh për shkak të tjerve, por kujdesesh për shkak të vetës të ndërë. Njësë mund të lafdrojnë, por unë nuk jalej vetës një me të bine këtë shkallë. Nuk jalej, unë e Une kam një nivel caktuar të karakterit tim, dhe një këtu, nuk bine më poshtë, absolutisht. Nga se e vdesej vetën time, nga se kam investu për vetën time. Kam investu, nuk... nuk, nuk, nuk nuk e ka çojë poshtë sikur se të popullit investimin shumë vjetar për të përmirësuar për momentin e caktuar, absolutisht. Kujdese me ruajë veten tim. Ka sa kanë njerëzit në rrugë që sa ka investuar qyteti i sjellshëm i kujdes me këtë qytet, pasor një provokim i caktuar dikujt varrshën fletë të bërteta njerëz mendojnë se ky është fillestar as 2 vjet që sikot si krye. Ku është edukata? Ku është investimi? Ku është arsimi? Ku është Taj, para sa të prit sikur se ceka. Para sa të presim që të të tjerët na respektojnë, të respektojmë veten tonë. Para sa të shqetësohemi për zhversimin e njerëzve që na e bëjnë për punë caktuara, më s'mirë njohin të shqetësohemi për veten tonë fillimisht. Kur vetja jone është më s'mirënjohse ndaj investimeve që kemi bërë për edukatën tonë, dhe Mani përgojem, do të na shvlerëson tërmundin? Jo valla. Sikur se kaon, ha të bësi rio. Ti s'ke harrit anën këtë skallë që on t'je ja leje të sime, timë ti fol punën time mirë. Jo, mos mendoj. Re rahat nuk të përgojon ti kurr. Kjo është edukata e muslimanëve vetë në ti. Që këtu muslimani kuptojnë këtë edukat dhe këtu sillet. E pastaj, nëse këtu formatohet dhe kët brum, kët lën të parë për punon mirë si duhet duke investuar në te, duke edukuar nefsin e ti, duke në poshtur gjdo ves, duke në poshtur anet e erta, si kur që e filovan fillim, dhe duke mundsuar me lena, lau, gjellewala që të ngadhnjen anë të ndritur atë kaj, formuhet, pjeket, betë produkt finali, formuar që tash më, fa që bardë mund të konkuran në tregun e njerëzimit. Kudë që e vendosë, shë mos ke frikë. Mos ke frikë. Gase din cilët me këte, me ate, me ate, me ate, din. Din. Gase? Din me e qmu dhe me respektu filimit vetën e ti. Andaj i respektu në të tjerët. Je që nuk din me respektu vetën e ti, vëllaj, nuk din atë tjetën me respektu. Ka në njësë njerë që nuk i kushtun vëmani vetës e tjyre. Astë edukimit e tjyre pëse duhet të shqetsojnë në kur janë të përdukuar në dajneve, a i ndaj vetës të jështë i përdukuar. Pra i përkambirin s.a.s. ka pas këtë shumë konsiderat, njerë që kanon nga shkëtina, që s'kan kaluar në prëzet të edukimet, ata ndaj vetës të jështë kan pas edukat. Ja kaluar vetës të jështë vëprimet ndryshme. Kër vëprimet e tila i kanë bërë në raport me Muhammedin s.a.s. absolut nuk është shqetsoj Për mëndër një një një dhvijë në Medina, nga Shqetina, dhe të ka për gjakete këtu, për, për jake, Muhammedin së të tërhesh, o, Muhammed, më jabë nga pasurija zutë, së të ka dhënë baba këtë pasuri, subhanallah, për në Medina, Muhammedin sëllallahu a.s.m. i në sabbeti, i respektuar, i ndëruar, dhe njëri e jo tërhek, dhe njëri së të thot, enës i primalik, i pash, Djurmët e kësaj tërhiqën në qafën e pejgamberit alayhi salatu vesselam. U kthyer duke bosit sa do të japun. E i tha kujdestar të deposta japi deri sa mjaftohat. Kase çka i that? A është normal sipas jesh, po nuk bie në atë nivel nga se njëri till që vjen nga nga nga shkëtina normalisht otomosin. A nuk bie nivel në nivelin e ti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ma djengani herë e ruante Muhammed sallallahu alaihi wasallam qësë venin nga shkëtina të pa edukuar pa të pa përpunuuar dhe ingrit një zërin lartë nërsa në medini është të një regullë që Allah në kështë të vendos për mesurës hujurat la tërfaqë aswatë këm fërqa sautin nëbiy mas ingrit një zërin në bëjë zërin e të dërguarit në qofësë ndukush ingrit një zërin në bëjë zërin në Muhammedi s.a. s.a. dhe nuhë i më rënim të dhe prave ka se mësë respekt me Muhammedin, a.s. Dhe vindën e kush, përshamon Medina, e thyshë ja, oh, të, ja, Muhammed, o, Muhammed, bërtista. Ta shumë pegamërshme të thënë të urna me zëtë ullot, njeri dhe të pësan të keqë. Andaj, Muhammedin, sësëm, këtë rast, e ngristën nga pak zërin, apo që të barazoj me zërën e ti, që të aruan të ata. Nga saj nuk din dhe të aruan të vetën e ti. Përndaj, Edukata njëriot në vetën e ti është shumë vendimtare. Niveli që njërija përca këton dhe vetës e ti, dhe në gjyra karakterit që aja përca në vetës e ti, janë shumë vendimtare. A ne e këtu nuk më varën, ja, nuk më varën këtu nga silët e njerëzë. Nuk e formoj unë karakterin tim në basë të silët e njerëzë. Kjo është gabim, kjo është edukat e dështuar. Si të silën e të me mua, unë asosilëm. Kjo ës Un kam un kam koncept të caktuar të edukimit. Unë kam kuptim të caktuar për moralin dhe në kuadr të këtij koncepti, në bazë të këtij kuptimi e formoj veten time. Apo dhe pastaj vendosi nivelet e caktuara. Nivelet e larta, të mesme, të ulta nuk binën të e të rëbotat më provokojnë, që se para se të i edukuar me të tjerë unë e nuk i lejë vetës tim e fillim eshtë, pa vashë se që fa thonjë njerëzit, nuk i lejë vetës tim e të binë në këtë shkallë. Sa është kërënë cërë me shëku e në ruar? Që ti ime të dukuar me vetën tonë, të dim, të dim, të dim, vlerën e investimit tonë, normal, jo me ndje madhë, lërga sa, jo me në nëqmu, por njeri me ditë, me ditë, haku në vetë, përdej Muhammedi Alehi Sratu Sram, sërë ka ton Qfar duaj e bëndë? Kështë e disa lute që i bëndë e kur një nga ato, tha, Allahume i një e u dhu bike, o zot, unë kërkaj që të më mbroj është i mua, en e gjhele, që ta injerojnë dhe ken, po edhe, o zot, ruëm që mështë me injerojnë më mundi kush, ta shë të kushat, pëse mështë me injerojnë, pëse kush jetë, nuk du me me injerojnë asukur, pëse me injerojnë? Apo, en avlime, Roza turuam chimos ti bëj askush pa drejt, por as dikush më mund pa drejt. Normal. Në momentin kur na e lutëm Allahun xhelal wala, që të na ruan që mos na injorojnë askush, mos ta bëna askush padrejtësi. Dhe mos ti bëjmë ne gjithashtu të kemë Këp kuptuar se ne kemi një pozicë të caktuar te vetja jon, që nuk dëshon të bim në këtë shkollë. As ti e bëm ndukut, pa po as na e bën ndukush. Prandaj Që është edukata e besimtarit me veten e tij, tha është disa këshilla të përgjithme këtyrin paduhem, jo si ligjërate përgjithshme, nga sasia kurçi dhe sikurçi dinë shikuar ndëruar, në pjesën e, e parë të këtij misioni zakonisht mbranda një kohe të shkurtër, yoshum të gjatë, ne trajtojmë temë caktuar dhe këso rreth trajtuam edukatën e besimtarit me veten e tij, duke përmendur disa këshilla të përgjithme dhe kuptime të nevojshme që mendesë na duan për të vazhduar më tutje procesin e edukatës tonë me të tjerët dhe qoftë, Allah, Allah në ljusë që Allah që të në mundëson që ti me të dukuar me vetën tonë. Allah në ljusë që Allah të në mësën pozitën tonë, që të ruem këtë pozitë, mos në e shkillin tirit, për Allah në mësën të njojnë pozitë tirit që mos në në qmëmë dhe përbuzim, për dhe mos të ngritim bi atë që ata meritojnë. Ti emë mesatar dhe ti emë të matër për balë gjithë do kujtë. Zotin Andihmoft, Këtoni e bëjmë një shkëpët e caktuar, si kur qedeni, e pasta i rektemi përsëri në pjesën e dytë me inkuadrimën e telefonatëve të te juaj, andaj në ndeshtë një pasë kësa i pauze, zotë, ju është për leftë. ku është ndëruar u rikthyën përsëri në pjesën e dytë të misionit ton tashme me pyetje edhe përgjigje dhe sikur që jeni duke e parë në pjesën e poshtme të ekranit tashmë vazhdo që u shfaqë numri i telefonit për me të cilët ju mundi me u inkuadroj. Dhe nga regjia e Mobilmediës se më një herë kemi një telefonat andaj e inkuadrojm. Urna. Selam aleikum. Aleikum salam. Toast anedita se se zult lavat që është buat në mënyrë praktike. Po, e qartë, e qartë. Ba e shumënit. Sejgje i tilave është sejgje cila bëhet me rasin e lezimet të dhisa ajeteve në Koran. Që, si mbas shumit, se djetarë jenë 14 jen ajete në Koran, që kur të lezohen është e preferuar është sune që të bëhet sejgje. Dhe bëhet sejgje nërmanë, si kurse sejgje në amazit, do të të njëriju në pozitën që është e bën sejgje. Profesor, normalisht dallon nga sejdë namaz, nga se gruaja nuk e ka obligim të tëmbuluar, as nuk është kushti të kthyer nga kibla, nga se nuk është namaz, por mjafton të bëhet sejdë. Prandaj nga pozo që është, bien në sejdë, e bën sejdën, ngritet dhe vazhdon leximin e Kuranit, kjo është sajdë i tilav. E encuadroni telefonat tia të, të të radhës, urdhëroni. Si duket na dështoj. Nuk e di a kemi dikë tendë duke prit. Mirë, kemi desa pyte që kanë ardhë edhe për mes internetit, dirësat bëhet inkuadrimi ndokuj tjetër të të në veç e shuzim razën. Thëtë hoqë, alejo të përdorim internetin në wifi të huaj që ka pasfart, e tështë një pasfart e kemi gjithë apo ja kemi qëlluar. Pa dushim se, do të të gjithë njëri që përdor hapsirë të saktuar të internetit, atë e paguan dhe vendosë pasfart për të ruajtor këtë hapsirë të ti, nga se... Aty është edhe fuqia e internetit të ti tij për ta përdur shpejtësia e kësaj mërat. Prandaj nëse nuk lejohet nga sorthë huaj që huajmë për dorë, gjithsesi është private. Po nëse diçka do të, të ngjere e përgjithshme, nuk bën dëm, ndoshta për ndonjë përdorim të nevojës së madhe, nuk kemi mundësi të kemi qasje në internetin ton privat ekstrarat, mense nëse është diçka kolektive, nganjere mund të ketë parashtime. Për dyshën e esencë Nuk lejo që të përdorë dhe që është e huoja. Nga se është e huoja. Dhe në meni kërë ne e përdorim, apo, atër në qovë se edhe është duke e përdorë, ne atërra ati ja nga rëkujmë rjetin. Nga rëkujmë rjetin, nga rëkujmë rjetin bëndë që ajtë këtë në është ta një zbritje të material download të nga dalsuar, apo një e, shpletim, dhe eksplorem në faqe edhe portale të ndryshme të ngadalsuar dhe këto padyshime dëmton atë. Prandaj në esenc nuk lejohet më por vetë çesh në disa përshtime të kufizuara që mos timi shumë të ngurt në këtë në këtë aspekt atë. Thotë hujë ndëruar punojnë për endëm fal namaz alhamdulillah për kur e fal namazin në punë nuk kam shumë ku. A duhet me thirr e zonën apo vetëm i kametin. Nëse përket kësaj çështje, dietaret janë të mos pajtimit. Por them nëse jeni në vendet ku më vërtet është e papërshtatshme të thirrë të zonin dhe ndoshta të duhet një kuh shumë më shpejt, më fal, mjafto me i kamet inshallah, kjo është mjaftueshme, por nëse jeni në shtëpi dhe nuk jeni nën këtë presion as të rrethonave as të kohës, atëherë më preferuar është të thësh edhe e zonën që tiet këshë namazit më i kënaqur, apo të thënë që toj është haram nëse luën bastore dhe fiton para e ato para ia ja parë jamio se të varr është haram me lut bastore është haram është haram dhe fitimi aty është haram dhe sikur që ka na ditën e mohit të Allahu se njeriu ditën e gjykimit nuk ka mundsi me lëviz këmbën e tij ditën e gjykimit pa dhënë përgjigje për në katër pyetje një pyetje është për pasurinë të kujt e ka fituar dhe si e ka shpenzuar Si e ke shpenzu? Andaj Allahu komë të pyet paraçi që ke fitu. Si ke fitu? Mos e ke fitu halal, më diers, ani këng rregullës, po nuk përfundon këto përgjësia e pasurisë. Por a ja vargën më tutje duke përfli këtu edhe aspektin e shpenzimit, ku e ke shpenzu? Jo se ke shpenzu në bastori, Allahu komë të pyet, kështu që është haram. Dhe fitimi nga bastoria është gjithashtu haram, nuk lejohet më shpenzu në xhami e as sodaq fu karavën, kështu që është haram. Kemi telefonat, ordani? Selam aleykum. Aleykum, selam. Hozë, babë, ne kemi shmuqë që sa. So. Po? Qa këshë mujtë me nakëshiluar, Tina, se na me saq, po mundohemi saq, aqë po mujtë me njekësi, por... ...ju, se vojtë, qka mund me nakëshiluar, se është, se, se të femi, asane, asanej, dhe zishtë... Po? ...ne përdo për shpo kofo që je bin me shkuë. Ako në i duhet diska që mundëm nga nga nga Bo. nga përmëna këshilutimi, do duhet diska që si pasë. Po në i salam, të rrisë, në shalat zhukri. Amin, amin, në shalat zhukri për iqin, në shalat. Uh, në këtë rast, baba është i sëmur. Filimisht, duhet që të kujdeseni për te. Që ati mos ti mungon kujdesi familjarë. Dhe këtë kujdesi ta bëni me shumë zellë dhe qefë, duke shpesu shpëlimin Allahot Azogjen. Gazë të sonjersh i shërbejm prindve. Por atë kuptim se scoqore prind të kos, kom ku e çaj thot babë kam me kom, kom nonë, jo nga ky aspekt, por nga aspekti se Allahut shpërblen, duke shpresuar shpërblimin e Allahut xhallahu ala për këtë çështje, me një të pastër për hir jo të Allahut azh xhel. Jo për shkak të njerëzve, fjalët njerëza, por ndoshta hakut që i kanë dei babës, se kështu mëran gjithta këtu janë anash. Në esenc, ne e kemi tash një rast se nëse i shërbejm kujdesemi Allahu na shpërblen. Prandaj fillimisht u them ju jo, pastron e njëjtën dhe keni qëllim pritja e Allahut xhelora. Kjo apo e dyta. ë krahaso idesat, do të thotë, janë disa lutje që Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem i ka përdorur në rast të smundjeve. Për shembull, ti e këndoni surën Fatiha ose ti e këndoni surën Falaqadhnas, sikurse ka një hadith në Aishat radhiyallahu anha ku thëtë Asha, radiallana, thëtë kur ndokush në shtepinë e Muhamedis, ankohej, se po ndokund, i dhebë ndokund, atër i dërguar dh i a.s. vendos të dorën të gëvendi i dhimbes dhe ja këndon të muawë dhe tejnë, ja këndon të surën falek dhe surën nësë. Andaj t'i bëjmë rukje t'i këndon kuran, nga se kurani është shërim, si kurse e ka t'isuar Allah Gjallahu Ala në libën e ti. Gjithashtut, edhe në këtë dritim, të ledzojmë lutjet që i ka përdur Muhamidi a.s.m. e këtë rast. Sikur se përshambull, i kjetë të këtë librin bëroja muslimonit. Esalu Allah e ladhim, rabbel arsh ladhim e një shvjek. E lusë Allahun e madhë, zotin e arshit e madhë, që të shëran ty. Me lutë Allahun gjellera përshërim. Pasaj gjitha ashtot, ato lutjet tira, Allahume rabbel nas, edhjibil bas, ishfi antëshafi, la shifain, la shifauk, shifain la jugadiru, sakama, o z O, Allahu, jonë, zotë i njerëzve, edhe i bilbes, lërgaj e këtë derëzë, e këtë brengë, e këtë gale, e këtë dhimë që e ka kjo. I shfi shraje, shifen, la ju gaderu, se kama. Shraje një, një, një, një shërim të plotë që nuk i këthetë më smundja. Andaj, kështu në mësande Muhammedi sallallahu aleyhi o salem. Andaj, do të tëtë, kjo këshila e dytë, që pas përmësimit të njetit, të përdonim lutje, qovë nga Korani, Çov nga ditë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në në Kadrin ve 30 që t'ju mundohemi në mëyr të but, t'ju mundohemi në mëyr shumë të urt, jo me ngarkesë, ngasaj mjaft të kanë ngarkesën smundjes, ta këshillojmë që ta përmendë vet Allahun. Ta këshillojmë çte ringoati namazet, t'i themi që, që s'ke nevojë më quti, nata bim këto t'japim abdesin inshallah më fal. Çe falo, çe nganjëre ndonsta njëri smund i Zot n'harrit, mund të jetë smund e vdekjes e tij dhe mua atë kur duhet jetë shumë devotshum, shumë i, i kujdesshëm për namaz. Ja s'kan kafuni. Kajë namazin. Sonjers falën kur janë shëndosh. Kur vjen smunja vdekës e kalon namazin s'po falet. Pse s'po falet? Valla problem po ka sum nuk mund po me marr fani shprir urinën, nuk po ka kush ia pabdes. Subhanallahu. Tanta antort familjes nuk po ka kush me don abdes. Me shku njëri past për shkak të abdesi. Andaj timët gjatshëm që ti rrim gati në këtë aspekt, që ai t'haruan Feneti, t'haruan adhurimin e tij, mos spritojmë, nëse me eul ose uh, me ndihmën e kthin krah çdo që ai ka mëlet më ufal. Me ibn Abdes, me këshillu me thone staghfura, kërko falet tek Allahu, hu la ilaha illa Allah. Ose nganjëra Adamos me i thonë na vetuj, po na me thon pak më mezo që ai më ndëgjuam ja kujtu, andaj të kujdesim edhe për Feneti. Ende kjo është pjesë e këtij kujdesi. Dhe gjithashtu mirë është për në këtë rast që nga ka përësit Muhammedi sallallahu a të sërëm më një adith, e pëse disa nga djetar të mendojnë se këtë nuk është i saksë për me që thatë, insha Allah me rrug të shumë da që është transmitu këtë adith mund thime se mund në bështetimin këtë adith, ku Muhammedi sallallahu a të sërëm thatë, davu mërda kumbi sadaqa shërani të smunit e juaj me sadaqa, andaj jepni, jepni fukareve Në euro, 2 euro, dha euro, sot që ni mundsi, për hir të Allahut azza wa jalla ndihmoni fukarëve, duke shpresuar që Allahu për shkak të kësaj ndihme i ndihmon të smurrit të juaj. Andaj lëmosha kanë dikim madh në shërimin e smurve. Që të ndihmojmë të tjerëve, e që Allahu xhalleu ala për shkak të ndihmës të tjerëve të ndihmon të smurve tonë. Ëmënëse këtu janë disa porositë në shpejtësi që me lejen e Allahut xhalleu ala mund të ju kryejnë punën këtë rast juve dhe çdo kujt tjetër që na për cilë nga shikus në nëruar që kanë këso loj rasën në shtëpit e tyre, pa nëvarësisht e ka të smur vlaun, apo babën, apo nën, apo gruan, apo burën, apo këndë këtë qoftë, e nësë Allah në gjele leola që të shuran të gjithë të smurit tanëm. Kemi një të telefonat tjetër? Në po qartë. në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Mbatja qenit do të tëtë në islam duhet jet e qartë se në qovë se kemi arsujet madhe për të në arruaj të shpinë, su në arruaj të shpinë, duhet dhe qeni me pas në arruaj të shpinë me lemru se pojnë hani, apo kemi për të në arruaj të bagtinë sikur janë çën të sharrit për shembull që dalin dhe i ruajnë bagtitë nga ojjtë këto merat ose është për gjyeti çan zagar, a kem për gjyeti e kem atë. Lejohet me mbajt në obarr. Por nëse nuk kemi arsyeën për këtë, dikush t'ka herë e pemoj vëllakit çan për shtëpi. Ai ai mocën sunë largon ai çan. I vogël nuk niyet nuk niyet e leja aty kërkon. Ku ku mon që çan pa pa për, për shtëpi. At kimi kujdes. Ësht ndaluar me më qënd shtëpi pa ashtu arsye. Nëse s'kan këtu arsye që për mëna, atëherë është ndaluar me më qëndin. Ne mendoj di po i shoq do i marr ndo qënd terracave pa dukën të bukura kështu më radh, atash janë për mund të kurrja. Imoj në për shtëpia nga se ka pasën për ndim i mëna në për film i mëna, kjo është ndaluar rrëpsht. Muhamedi Selazim ka për mëna se më like-et që Allah i dërgën me, me, me u kujdes për neve, me nasil bereqet, me narut nga të këqijet e shejtanve, këto me loqe nuk futën në shtëpi në ati që ka qenë, edhe fotografi në, në murë, ati me loqe nuk futën, ati kemi kujdes, dhe nesinës qenë është indaluar të mbatë në shtëpi, përveç në qovë se kemi merë syet madhe, që përte nuk mundemi, për shambullë mu u kujdes për shpi, ose baktin, ose të gjuhetistikurse e për e inkuadrojmë edhe një telefonat tjetër Selamun alekim Aleykum selam rrëtullam Dhejtëm në tabu një pytje emrin Elina dhe Elven po me ndajtëm kuptimit të të në Elina dhe Elven, Elven. Po E qartë Oke okay, në të mënjë Wallah disa arë jam munduar që tjo bëhës gjithën kuptim të emra pa, po pak problem po pa, është njeri që emra që kan psu ndryshime disa kan ard në në këtë formë. Nosta më don një përgjithëdikorë, por Elina sa po kuptoi është pe ndoshta pa lånë pe pe arabizë lin që është e but apo e kujdesshme. Ktu kuptimi mund të ketë apo. Do të thotë Elvin nuk po di çfarë kuptimi ka, nuk po di. Përso nuk e di çfarë kuptimi ka, as nuk mund gjykoj për këtë emër a është i mirë apo nuk është emër i mirë. Allahu e din më smire. Im kadrojme në telefonat tjetër? Një më haqëm? Urna, për të ndëgjejmë u në? Një mama Një mama Dhe shpa, me bo një sikje kështu Po? E, po, një kërë bo një vezvejse që një a një vjet Por shambull, nuk përmoj me do e dheja që përmojnë bëndërimi Qish me gaj gu kësë vezvejsen Jam ah. në bëna mazë, jam që i faljë pas vaktët Po, është Kis shumë më e laguzve, janë uniformë më ndihmuese. Po, po inshallah, inshallah. Amin inshallah. Lukas theraport që kemi këto ankesa nga disa peshëkuesveton se vuan nga vezveset. Dhe ja deri në cilën shkollë mund me të provë vezvet, shejtani subhanallahu që ta hubin nguzim do dal pe shpis. Ti nuk jau zgjë. Tmesh kibezvese. Ti realisht kurxjoski. Ti mund të më dal për jashtë edhe mund është me vrapua dhe me lujt edhe kur gjëski. Por shëjtanit ka të dekura ju. Dhe ti i këjnë shru. Andaj, shërimi nështë të thelpsor dhe qenësur i vezvesëve është mos më ndëgju. Në qëmë se vezvesët të të shka djath, ti shka majtë. Vezvesët të të më shka për para, e ti shka për para. Punën të kondër të vezvesës, që ta prekësh me dur të tuja, që sështë të vërtet, Andaj shëtoni vjen të mos më vezvesa. E bën një vezvesë në një aspekt. Prandaj dëgjoj. Për vezvesë nuk ko hapa. Jo, për vezvesën nuk osërup, s'ka kurrë për vezvesë. Për vezvesë e ki Allahun dhe mandej vetën tonë. Nëse në bështetit në Allahun e madh dhe lufton kundër vezveseve duke i ignoru, do të mos u morr me to, duke punuar kundër tyre ti më shumë me lenë Allah tas gjë. Por në qofë se thush, pës ma dini ju mu që shumën e keqe kështu më radhën e të kuptim, në bjullësh në vetën tënde, izolosh e kështu më radhën, ki mu shka tru. Ka një diku t'i dhem barku, t'ani mas barku, i dhem shpina. Tha t'hajt barku, për t'asht pëse shpina. Mas shpina t'i dhem qafa. Tha t'qe, kam dhe qkane, me siguri. Shveton e thët i ki dy kancera, jo një, dy i ki jepet. Tha të me sëgri kamëne, kamëne i kanceran, qëka ka këto, pëse s'pëshënurë? Subhanallah. Pëse du të me ngurë vëzvesën qëka kjerë? Hamëne Allah kalion doktar për kitë punë. Shkanë këndër losht, kalëzën qëka kjerë më rapa dhe krytë puna. Ndaj, nuk mundit me qenë këshiltari mirëfiltë i unë, i shëjtari që pravën vëzvesën këndër neve. Ndaj, thash, i një raj, edhe dil, edhe në që fërë e me luftu vëzvesën se me med në shtrat, i shtrim, pa kurgjë heq. Del. Del së prish pun, del. Po nuk po moj, po del. Kime pa që i kurgjës ki. Kime pa se mund është me dal. Dhe gjitha është të lezë Kur'an. Lezë Kur'an nga seshë. Kur'ani me lene Allah Gjellewala i dëban vëzvesët. Lezë Kur'an, dëgja Kur'an. Me lene Allah Gjellewala shporët dhe shpërtalojt që të tani malkuar dhe shpëtën nga shirëti. Lut Allahun në namaz, çështë sa porosit të përmandom këtu, 5 a 6. Lut Allahun namaz, o Allah i Madh, largo mi këto vezvesa. Mbështetutat e kaj, kërkoj ndihmën e Ti vetë. Dhe ki më ndihmë të mirë për Allahun se Allahu ka më ndihmu. Mos të lut apo e duket as Allahu, po më thënë kjo, subhanallahu, do një shejtonë deni këtë shkollë i bën. Të hup i mbytin e pej zotit madh. Kjo është e rrezikshme. Allahu ka më ndihmu. Ka se Allahu as kënselen panimu që se më bështetimit të ka edhe presim, bëjmë sabër, dhe sa ajtë vendus për të nëndimu. Dhe gjithashtu të, shpeshtoj e këndimin e surës felak edhe nasë. Shpeshe katë cilë është këndoj, felak edhe nasë, nga sen sura, felak edhe nasë. Allahun nga kamësu që në këtë sura, të kërkoj mbrojtet e ka Allahun nga bazët e të gjithat këqiave dhe shereve. Në veç ati këndoj këtu më në mëngjesë e më mbrëmi nga tri hera, E pas dhe namazë si këse ka në hadith në Muhammedet sallallahu aleyhi sallam. E nësë Allah gjëllohat që me sëru, dhe në qofë se i përmbarësë që i përmenda me lejnë Allah gjëllohala, do tjetë gjendja ju të të tërsish në rrusha insha Allah. Patëm një telefonan, nuk e dija që duke prit enda. Salamu alaikum, hoqë. Aleykum, salamu, rahmatulloh. Daxa më të manjë piti në se komënë ti. Power në Allah, që shja? Daxa më të të të alë ju është ky vështirësi në bazën, ne. Po, po. Zoti shpëlib. Amin e jo thoj Allahu. Uh, ëm, mbojtja shpesë vënë në shtëpi, apo ëm, uh, jo për të përfituar prej tyre. Sigurisht se më mbojt pulën për shkak të përfiton prej pulës, po më mbojt pluma për rekreacion. Uh, Dhe sa problemi është se kanë për çiket punë. Qase është një lloj pandeni përfiton asë nuk më pësën dhe qëka, asë nuk zhvillohësha, asë kurë gjë, anë e se kanë preferu. Nëso ka për djetëtara që e kanë liu këtë qështje me kësht, me kësht që loja me pluma dhe kujdesi për ta, tjetë me masë. Jo njerë s'ka 10 orë, zotë në rrë të rrënë masë pluma, për të një të një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Përndaj, në qovë se nuk hin hak të zotët fillemesht, ast në hak të familjes, nuk prishpun për qef njeri ka pak me imat, inshallah për mi ushqih, për mi në bat, nuk prishpun. Me pas kujdes, me pas kujdes, ka se të njerëz blim plëm një mjëra, subhanë Allah. Plëm, nuk kom një dhe mashtrat i blim plëmat. Pse? Pse i bën rëtullime, i bën e kujtë? Jo, Allah e ma plëm. Jo haramosh me pagu kaç para për plumb, haram. 1000 euro plumb e ble, sa so fuqaran e xheratu më ato para. Pa një qofse diçka thjesht, diçka shtraj, diçka, sa so para kraçionse so më kalun njëri ka pak ditën kanjera, në kth mos po. Por jo për shpenzime marr ramenca. Ose pastaj më shkonë për gara e plumbi ku të sillet më mirë, ç'kaç para hy tani yoksi, sik sigora nuk merr pjesë. Andaj me pas kujdes. I ka për familje, për mbikëqyrje nuk shpenzon shumë për ta, një shpenzim mes atari thjesht, sa min bikqyr ka pak një qafi vogël, edhe duko kujtis për hakun e Allah dhe hakun e familës, inshallah me këtë kushte, me ne që nuk prish punë. Për ndrysh e botë haram, për ndrysh e botë haram, Allah hë në ruhtë. Kemi edhe telefonat tjetër, duke pritë, ornani? Selam aleykum. Aleikum, selam aytullah. O gjithë dhe ruën ma bërë një pjëtë e ma të abohë në dy më vë Dhe e t'ja par është, e kam në dyqanë. Sa është me rënti që par dyqanë, e ma kam gjithë kryet zogët. Në mshëpën qëtë në pëblë. Që ishë allat njerë, së të më mora vëshë? E kam në dyqanë. Po e kuptova qëta, po e ma vonë? Edhe e kam gjithë kryet zogët. Zogët, kryet zogët. Aaa, kryet zogët ke gjithë, ku e ke gjithë ata? Po, e kam gjithë në venë, mshëftë. Po. Dishan, e a ka pasnat kryt zokut e çka, pshtjellta dishka, veç kryt zokut shukaçen. Kurrë. Jo, jo, vetë ke shikuput kryet e zokut edhe ke shitë kish lën atë. Po. Na duhet fshije lokalën. E zgjitha tash, pa? subhanallahu ka hore, çau boa, çu shoba, dash. Po. Alhamdulillah, që unën nuk bësai natosane. Që te shtalloha që jam i uzum familaris. Po. Po po ta shehni sa rend ti ti e. Edhe në pyetje nëse bën tjetër. Po bën që shia, fal. Nicik djalit e kanë e ka Arnit Alela. Afërmë do jan? Alena? Apo, Alena, Alena, Alena. Alena. Ah, po, po. Po. po. A është anë duhet mo bëjët se djalë dhe reja puntojnë, unë jam vajsyshi i, i bojës. Po. Po djalë dhe reja puntojnë në rrugën e tyre, sporte janë aktivitete dhe bëhet më shpejt të zgjenden. Po po po. Çfarë dy pyetje. Amin Allah. A korrai kurrim çajën apo ju? Po, inshallah tash japin pori jemi lene Allah. Inshallah. Hajde, selam aleikum, Allah bejë çfarë. Amin ate ju aleikum salam aleikum. Pyetja par këto zogu që ke gjërat, nuk duhet dini me ndjerë me shkumën se dikush mban diçka asana. Aja çithon zbesojm këto punjon, a duat na, du, na besojm se mund mendo diçka. Sihri, magjia është hak ndodhaja. Por jo shë, më boni rëvesh çat ça po gat dikush të më bë diçka. Jo kështu. Je të jetë në tënde. Hensë për para. Edhe mosur shqetësë për gjithë qëka qëka shepën. Kur shqetin qëfën një ka mujtë marrë ajë aj, aj, aj, aj, aj, kryjë atypë. Allah edhe me qëka. E mërë me bismillah njëri e gjunë edhe buhë të rahatë in shallah. Nuk ka diçka komendë më shumë për këtë. Mosur shqetësë më aty për in shallah. Se për këtë emnit Alejna nuk është emnë i mirë. Kështë Alejna në gjuhën në arabe është diqka që është mbineve ose kundërneve ose kështu më radhë, a i shqip mund më tinglumirë, por në gjuhën në arabe, nëse është në gjuhën në arabe, nuk di turqesht alena o diqka nuk di, alena arabesht nuk është mira, përëndaj, në basë saj, menoj që nuk e kanë keqë djali edhe reja, çë po të këshilloj me andru Emën, vajzës, sa është e mundshme. Emna është ende e re, nuk është prop Emni saj shumë, gazet me kon pak më e vjetër, por lamtam i ka dukur këtu që kom ndru Emën me thëra të ndryshme për lën. Prandaj shpresoj që e merr në në, në koncert kët porositë, thash në bas ose çon e po kuptoj si arabisht. Në gjuhë tjetër nuk e di, është Alena në, në gjuhë diku të tjerë kanë kuptim. S'e di. Por për arabisht, dhe shpresoj që për shkak se në arabisht është ja keni ngjit. Në Na rabet nuk është aman i mirë. Nuk është aman i mirë, ngjashësi, fillimisht nuk është aman hiç. Nuk është aman aleina. Ash paramë me, me pozën që janë mbi neve. Çfarë janë jo shkimbineve? Ose kundër neve. Si quhet? Që në qort aman që pardoret andaj shpresoj që shpresoj që të marrin iniciativën të jashtë një aman tetë të, të, të bukur që inshallah është një pajtim me msimet fetare dhe është kuptim mirë. Ka kuptimin e mirë Allahu din masmireve. Kemi telefon çete të rradhës e kuadrojm. Assalamu alaikum. Aleikum salam ورحمه الله. La deshanë pyetje, mos është. Po ordna valla, ordna. Është në vend një partish që është dorë tekniku, është dorë pas hamazit themi një tjetër të Allah ka vënë. Po, qort. Allahu. Assalamu alaikum. Për selam inshallah. Muslimanimi dëshiron vllajt vet të mirë, që Allahu xhalla ole më ka premtuar i bëdetin kjo është e mirë, s'ka të keqje. Mir po nuk duhet më buq tradit. Mas namaz gjithmonë nga se kjo pastaj mund të marr ndesh me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ngaqë nuk është transmetuar, një nga të marr mësim nga Muhamedi as. A është shembullion? Ai është shembullion. Nuk e transmetuan në asnjëherë se Muhamedi sazem kur ka fal namaz në qumë Bubekrin Allah ka buull, më merr në lloj kabull, më bëu kështu. Kjo është të as mëto betinë. Andaj na duhet mi ti përmojmë mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ti përmojmë asaj çaj namsan ndaj në këtë rast mendoj që mirë është me pa kukat. Është a një në rast saktum ka jara picëve, po them ka një tolerim. Ër po jo gjithmonë, jo gjithmonë mu bë tradit, si mekona pjesën e namazit, si ti jap selam, si ti kryen si ti kryet namazin kompleta to krejt që ka mos namaz kryet, Allah i ka boll, Allah i ka boll, Allah i ka boll. Nuk është mirë kjo mu bë tradit e vazhdueshme, nga se nuk ka, nuk ka udzim të Muhamedit saqios, na ka mësuaj kështoj. Po, mas ne mund të përshëndet, a je mirë? Ju shjeni uh, apo shohut në mas Sabait për shembull ose më vonë më më përshëndet me, me me ata që falën, nuk prish punë. Po jo më bota tre ditë gjithmonë, sa të takojmë, sa të falemi, pes vaktet Allah e kabull, Allah e kabull gjithmonë. Uh, nuk ka është në përputhje kënd mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga sa nuk është transmetuar nga Ajsa iku ka vepru. Atikur sot po e çka ko këç më thon. Po nuk është ke fal që është këç, po qenë që fjalë këçe. Që jole mirë. Allaj na i boft kabul këtë punë tona. Namazin e agjërimi këtë që kema allaj na i boft kabul. Por me botë tradit me thonë gjithë mas namazi, apo, këa ka problem mas rejë. Nësë nuk shikuhet veç, fjalla është e mirë. Por shikuhet edhe dhe pra, është në përpudhe me Muhammedin së sërëm. Por shambull, por, mi thonë dikujt, uh, mi thonë dikujt, mirë më nëgjesi. A është keqë? Kjo fjallë e mirë, pa me thonë a kësham palidhje është, e se ka kuhën e vetë. He këshër me thonë, Allah i ka pëllë është fjallë e mirë. Pa me thonë venë e pa venë, se ka kuptimin e vetë. Se ka kuptimin e nga du me ditë ku e ka venë e dhe ku e ka kuhën, me thonë. E për venë dhe për kuhën, e mësën kush? E mësën Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Në të kemi kujdesje, vej pra tonë dhe fjallë tonë të tjenë përputhe me Da shtë atë dy pytje është nëse ka më nësi. Po, urna. Pytje a parë është të, dëmë thonë, gja shtatë janisë si jam falur ullë, s'ku mujtë nërmali bo, mu që në komë dhe mu falë që është duhet. Po. A mu ka pranu, dëmë thonë që namaz. e namazë. Po. Edhe pytje e dytë, i kam të vajzë, vajzë e parë ka im njën Leonisa dhe e dyta Uresa. Kësha pas dëshin një komendë për së dyjmë. Që Qështë e, parë e ka Leonisa, Uresa, e ku... Qfar gjuje në këta? Po më nëj kanë kuptim shqip, kësha pas dëshirë në komend të të të të e. e Uresa për kuptoj, po Leonisa së për kuptoj? Po dëmë thonë, në ishime Ling, Leonisa. Aaa, aha, aha. aha. A, e qartë, e qartë, e qartë, e kuptoj. Pa të këtë e kuptoj njënë, si, si një njënën e redë. Dojta me dite në mendin të të të të të e. Tje. E kuptoj, e kuptoj, e, e qartë. Selamu alikum. Alikum Së përket në madhë që e falë ullur gja shtatëzanis, nuk ka dhe qëka të kjeqe. Gëse e kje bërë me detyrim. Nuk e pasmë si mu falë në këmbë, dhe Muhammedi Alehi Sëzme ka përmen, ka thonë, salli ka imen, fein lem të stëti, fe ka iden. Falë në këmbë, në qëfë se nuk i mund si falë ullur, dhe të kësu ke vepru. Andaj, grujen shtatëzane, përshka këtë peshe sërënd, që fiton në shtatëzani dhe barës sëfmiu që Për shkak edhe të lodhjes dhe smujjes së shumë aspekteve tjera, më u fal ulur, dhe kjo nuk ka diçka të keqe, po padyshëm Allah e ka pranuar namazën tënde, kjo është në rregull. Për shkak se kjo bën marrësyje tash, nuk ka çim pa arsyje. Esë përkët këto dy ndërmra unë e kam përmendëse arë kam thënë se një amër me kon rregull, duhet me prot dy kushte. Kushti i parë, me qënd me kuptim të mirë. Nuk është kusht me kon veç Arabisht. Nuk është kusht me kon Arabisht. Për shembol, emë një bujarë, besnik, emni, së është arabisht, për shemë një mirë. Ka kuptim, e ka një porosica këtu në kjo emër, s'ka dhe qëka të keqë. Ndërsa, emë një që nuk ka kuptim, asë të mirë, asë të keqë. Për shembol, Leonisa, e, shumë në të në të zonë, kur së pasanikë si kombinime. Leonisa, një si Melind. Nuk e di. Nuk, për shembol, të kishme qenë kjo vazhë, më më prit më lind mbas në muje mbas 2 javë edhe më vet ambient janë gjitën këtu këto s'jan gjit. Me vërtet po nuk, nuk po m tingon si ah mund të shga. Po zhni proces leumenis nisi më lind po kjo proces mar fund e tani çfarë më janët? A më ne çka është kjo çështja? Duhet të pos kujdes. Nuk është haram, nuk është e keqe. Nuk më thon çështë amë i keq që duhet më ndru. Ë ka e kanë gjitë por hajri kuft inshallah zoti jalla ualla eron dhe erit këtë vajzën të hajr por tash më pa vetë përpara po pa duhem se të xakshëllu me gjithë në amën tjetër nëse ureza që koad bëme ure me këtë merat është një është një urim i vazhdueshëm dhe kanë kuptim kjo po më duket po duhem se më i mirë dhe më i përshtatshëm se as emi i parë andaj as në këtë amë nuk po sho diçka që është ndaluar më pas andaj nuk ka diçka të keq se ka se ka këtë amër andaj duhet tash duhet të tham që të kemi kujdes Emrit këtë kuptim, dhe kuptimit këtë fisnik, se kër, ka, ka të qka që ka kuptim, a i sërë të vërdit, s'ka kuptim njërim me bajt e bajtë atë emën, s'ka kuptim, andaj me pas kuptim që i përshtatet njërim me bajt e bajtë atë emën, sikur si e ceka për shembul, emna që kanë të bojnë me kuptimet saktuarë, që bartin kuptime fisnike, bartin kuptimet do mën përmbajtësore, e pa jo ai kuptem ko pas s'ka ne përmbajtë caktuar apo ta. Kjo është kushti i parë. Ja më. Me pas kuptim i mirë. Dhe e dyta, mos më cin emni për emërave që veçohen me to ata që nuk janë musliman. Sigurisht që kam cik për shkak, por shembull ka emra të në kuptim të gjuhën serbe për shembull, e kuptimin e mirë e ka. Po na smu me menjëherë atë mëse është i veçantë për ta. U shtamni tyne ndan edhe pse ka kuptim mirë në lëngu të caktuar, nuk janë pjesëm në familton, ka thosht emri i veçantë për ta, nuk është i veçantë për ne. Këtu di kushtën, nëse përmbushëm në emër, lejohet me anjë emrin e familjes, po ndysha nuk nuk lejohet. Allahu adin masmire. Kemë telefonat tetë rin kuadrojm. Selam alejkum o xhi. Alejkumus salam ورحمه الله. Po bëni pyetje më ta vë. Po urnaulla çu shia. E kom motren, po? dhe motra zemon, po? u martu për zermon, para 5-6 vjetëve. Aja të edhe u fali, ka fali në mazë, edhe kanë gjinu dhe Amazonin. Po, po. E, tash motra po fali, kanë njerë me mu, se kësë u fali atër, po kanë njerë po fali me mu, e aja i jo, s'kullë jo, tash familinimi ki. Aja është pararam që ka bërë që e ka mora. Dhe më motra kër e ka mora të aja, u konë musliman u fali? Po, po, ala e kanë gjinu Ramazani... E tash pëse së përfall e tash? Tash zi, vabaj. Po, po thom, a e ka më hu fena e len nga përtacija? A e përsegut për i tanë, së përdi, vabaj. Po, e qartë, e qartë. Salamu alaikum, da së përdi. Salamu alaikum, së përdi. Pa dushim se martesaj muhet të sënde me këtë Gjerman, epsar Gjerman, po musliman, është në regull, po sëqyresht është bërë në konë kërë kërë kërë njëri ka qenë do të të të ju vetëm de, m, e, deklarativisht në musliman, gojaresht, por edhe praktikisht ka qenë musliman, andë e është në regull. Fakti që e është dopsu në fejnë e ti, ka shka që të caktuara. Ka shka që të caktuara, ose për shambull, në është e është këty shështërisë në kaluarën që ka pasë, ka qenë musliman, ose ndikimi i familjes atje ku janë fit tjetër, mund Por në qovë se e kali namazin, si të qovë të atë është ka që duhet mu, mu analizu dhe me, me utrejtu, për me e, e shëru këtë njëri. Por, në në tjetër, në qovë se praktisja namazin është, si pasuje dembelisë, e di valla që i keqë për bëje, Allah i më faljtë, po në sholë e kom nërmene në petë me njështë, se si kom pas një problem që është të tjafi, vazhdoj, atërë këtu është diqka tjetër. Por në qov ka poçi po duke mulëo, mu të mufale, kalon vën, atë është diçka tjetër. Andaj çoftse lënia e namazit është për shkak të dembelisë të ti. Dhe dobësimet e imanit, po reala muslimanësh, nuk e kanë namaz, nuk e kanë besimin, nuk i bën pishmon që po musliman, atë në kat rast nuk ka diçka të ndaluar që të vazhdon motrit të të mbetet e martuar me të. Nuk ka diçka të ndaluar. Ka se braktisja e namazit nuk e çet pefëj atë. Por duhet me ndihmu gruaja duke këshilluaj Nuk e parosit, nuk e e friksun namatullah, që Allahu dënon me lënë kët namaz këtë merat, është Allahu i gëlorë që permision gjendën. Por nëse vërtetuohet se ai ka braktis namazën, do të lakmu mu kthyn fen e parat që ku ka qen. Dhe ka filluar me lshun edhe islamin komplet, jo vetëm namazin. Dhe me kët rast ka dal islamin, që se vërtetot, diune, për islamin, nëse këso vërtetuohet, nuk më diunë. Po po them që vërtetuohet, atëra motra ka ndaluar të vazhdonte të martohen me ta. Nëse një muslimane ka të ndaluar të jetë e martuar me një njeri që nuk është musliman. Prandaj çdo situatë që është e ke marr përgjigjen e duhur inshallah. Prandaj Allahu ju ndihmojnë këtu rreth. Ajo thosë që mos jetë ke dyta, çeta këtë braktit të, të fen, por inshallah, po thënë me kapë ndembelie, të ka rrugë në një afshi caktum, por inshallah të kalojë atë dhe kthehet përsëri në rrugën e e e e udhëzimit dhe dhe dhe rrugën e praktikës siç kurse ka thënë Maherit, buni do aporta Allahu Jellaluhu wazuvta forcoft, dhe gjithashtu grya letërim pa gati me këshilla me poroshi, por edhe sistemi si, si, i kiti, bën e pak më vete ose çdo çite të muslimanëve ka pak që ti shtuat imanit larguan disa ndoshta dilema që sillën kokën e tij, ndoshta Allahu Jellaluhu don që të përmirësohet gjendja e tij dhe të kthehet në namazin sikur çe ka qenë më herët. Kemë një telefon tjetër. Allahu <gjate> selam aleikum. Aleikum selam rahmetullah. E samme për tje, e po? kën 4 fëmië. Po? po, mas problemë po këmë amë so e rsona, se dë së shtë vlesëm, në kokë tëmë sqiptor. C'hu c'hamë? Ersona. Ertona? Ersona. Ersona. Po, po? e vë di Oli Vogel ed Oard. Po. E samme djitë fërdo me të njëtë në të dve anna. Po, po, po. E çao. Selam alejkum Allahu s.w.t. Selam alejkum. Vullahi Arsuana dhe Eduard Eduard Kumniën, ama nuk di çfarë kuptimi ka kola, nuk e di. Nuk e di çfarë kuptimi ka as Arsuana nuk e di çfarë kuptimi ka. Eduard është emër i njohur për ata që janë jo muslimanë. Po musliman nuk gjisën emra Eduard. Andaj mirë është me mendu që mi hundrë emrat, mi hundit emrat bukurë, të mirë që i përkosin feston dhe i përkosin normalisht traditës tonë ndaj nuk po duam çfarë ndaluar nga se spitefë kuptimi ka Arsona, por Eduard nuk është ai musliman. Eduard, një keksiani nuk bën me bëhet muslimani. Qasë s'është ai muslimanëve? Oshtami veçat me tjerë, nuk është ai musliman për neve. Ai mund këtë në tjune, si të ketë kuptim gjuhën e tynë sikur se seca. Por ai dha ami Dragan ka kuptim të mirë. Dragan, hapën ka kuptim të mirë. Por s'është ai jon. S'përmendin so, gjithë fëmijëve ami Dragan. Se ka kuptim të mirë. Kuptimin e mirë kaj. Mirë po e ka për të, për ta ju për neve. Djosh, a shtojmë ri posaçëm për Fenë diku tjetër, edhe për Gjûnë diku tjetër, jo për neve. Prandaj, kat rast më në që duhet të me mënuj që nëse ka mundsi, ekziston mundësia, më andrua edhe me letrë shkon mirë. Ose spaku, s'ka mundësi, s'ka për dhura zgjërtir, spaku, thirrni më në amër tjetër spaku le të thinit më në amër tjetër. Ka njerëz plot që e kanë letrën në amën, pa ato e ka vesh pa letrë. Kush s'e xhem atën? Ka ndjerë të ngjojmë në amën tjetër, ç'shojmë më thirr. Folku gjithanden jamë të them atë thirrje të një ormë të amër, ka se Emr Eduard nuk mëj nuk më thon se është është i mirë, asë nuk është emri i onun. Ëh për persona nuk po di çfarë kuptimi ka, nuk po di për çfarë xhuburan, ne përkëd nuk po më dhon gjykim Allah e din mësmir apo. Inkuadrojmë me telefonat tjetër të Rodës. Urdanë? Selam aleikum. Aleikum salam. Ëh dëshoni pica? Po. Ëh apo në Nona në e këm dverber, e, i ka thonë të kësë më në shmufallë me bo namaz me tullë me marrë avdeshë, se edhe është, ka një varë në trupë, e sa është të rëllë, a preferuot, a botë ka bollë avdeshë, që ashtë të dashta me... Fal, i, qysh, i, më falë, që është me marrë avdeshë, se nuk e ndëgjohë mirë? Me marrë një tullë, tullë... A, të rrë. jemum me marrë, të jemumë? Po, tejmëm me marë. Po, po, po, po, po. po. E, masi, ajo me lëvizë munët, me him banjo, po, masi e ka vërën trupet dhe nuk shë, i kanë thonë di kush bën tejmëm me marë, dhe ashta me dita bën kështu me marë atës. Po, e qartë, e qartë, e qartë. Falë në djerit, selam aleyka. Aleykum, selam të Allah. <laughs> Tejmëmi është zavënsimja abdesit në disa situatat saktuarë. Ose kërë nuk kemi ujë, ose kërë Kemi ujë po nuk mundem e përdorujin. Dhe kët e, rast nuk mund ta përdorim ujin ose për shkak se përshëmull uji është o, o kauim Bunar po ska na kofe me nxir. Andaj këtu llogjësimi më pas uifora. Ose kemi ujë, mund mund ta nxirim ujin. Përshëmull, por nuk mund ta përdorim se kemi varr na pengon, na, na mund na na, na shton smunë. Atë leo do marr temën. Në kët rast nuk nuk është e vërtetë lokë pendoan kë më morabdes ka sekon shpe di kur që mund më afruhet të qeshmja edhe më thon fçek këtu e ki qeshmën da më rabdes sikur se i luan durt i luan këmbë tek sy më rad në qoftë të se varrën e ka në një vend dikun ku po shaje ka varrën durr ose ka këtu s'mund më la durrën nuk prish pun kët pjesë nuk e luan dhe merr pjesën e mbetur më rabdes pjesën e mbetur më rabdes pa për nuk po shart syë që më marr nëna e të themun për tu arsye që ti përmanda Asa munësh ku deri në banjë mund di kush më afrouan der, ndaj në këtë situatë, përnajsë nuk lejohet më përdor as çfarë do miet të quoft, quoft ato që përmen apo diçka tjetër në vend të ujit, obligohet më përdor ujit dhe më marr abdes, përderisa komunci si di kush më e çu der të veni ku miet abdese dhe përderisa përdorimi i ujit nuk e dëmton dhe nuk i pengon për më marr abdes. Mund këtë ndore, këtë ndore, se, abdes, të ketë vara për shënjerin këtu në dorë, këtu në dorë, fytyrës së, sën më abdes. Kë diçka tjetër? Poa kon divorto, kët pjesën e lën. Po kët këto mundet më lë, kët këto mundet më lë, për çka smun e lë, themi këto mos e laj. Laj kët pjesën tjetër dhe mer Abdes si duhet atë. Edhe nëse kanë një ndihmë dikush, i ndihmon. Te për shkak mos sigurisë, thënë nën eki, ose dikush prej antarëve të familjes i ndihmon me marr Abdes, andaj obligohet me marr Abdes, nuk lejohet që me përdor te mumën katra, sot e kuptova Allahu dhe mësim raptën. Kemi telefona të tjerë të radës. Po, vërna, po vërna. E, kam duj piti, oqë. Po, vërna, vërna. Du e më ja i kam, se tashka me mlinë të soqja. Iso da dëna, oj, një e ja kam uvejs, edhe një e tjikës e ja kam jusra. Po. E, vërna, kam një halë, shija ashtë. A, vërna, a i, I, I kam të lejume me në shtim brenda, jo. Shija ashtë? Shija, po, me seks shija. Po, po, po, po. Selam alejkum. Selam urellah. Damri u vejse dhe yusra janë më shumë të bukur. Cili do të që anxhet tash të qoft vajz apo djal, ëh, kën ke pari amen e bukur. U vejse është amen e bukur dhe yusra është amen i bukur. Andaj sukum këmënd matë për kët është e bukur. Së përkët hallës e kishia. Donë ajë më siguroj buosh ia tash të të na shija në koh. Populli un në koh shijim po plionin suni krejt. Ma është bërë bër shia tash, është ndiku pe i dikujt, e kështë më radhë. Pa thëmë tash, do monë këtë kotë fundit, ose para luftë, ose pas luftë, po me gjithatë, do monë, në qovë se e, shizmi i saj, është i përkuvizuar, vetëm tësa bindit saktuara, për shambull, ka ke që kuptu, e kështë më radhë, pa dëshimë se nuk mund të temi që mos me leju me pranunë të kështë obliguosh me respektu apo. Por, duke pasur kujdes vazhdimisht që mos të hynë në temat e shizmit. Mund të vjen me të vizitu edhe muhabete të përgjithshme. Si jeni ajni mirë, qysh po kaloni, çësha kja, çësha ajo kësem radh. Ndalume rreptësisht mi apo me fol për shizmin, apo. Ka edhe çka ka bërë me të. As për sahabët, as për Aishën, as për Ahli Betin, as për azh. Do thot, mos më aliu me u bë ajo borem informatorë faktorë për juve. As polemika me të, as asgjë këshilë mundësh me i dhonë. Mundësh me ufut nga njerën panemi më të që pa në qëse ki dhije. Pa dhije më sufut, kaqë. Ndërsa në qofësë nga to që thirin shizem dhe me fanatizem dhe dëmtojnë islamin nga kjo aspekt, atër më nëjësë dhud në pas bëja gje me e matë mirë se amelon me inë shpeja jo. Thëtë dikush, qy shpo, në këtë dinë jo që ka o shizmi. Allaj a i që e dinë rëzikun e shizmit e kupton drejt atë çfarë po them. Në nduhet të tregojmë këtu në një rrezistent pa dëshiruar punëshçin ton, nuk na duhen. Nuk na duhen absolutisht. Janë të padëshirum. Ngase Islami që e kemi kultivuar me gjenerata me gjenerata, sunizmi jon që ne e kemi, kjo është drejtimi jon dhe ky është kuptimi jon i fesë. Çdo tentativ për të na ndryshuar kët sunizëm Në shiizëm apo sufizëm është i padoshur për ne. E përdeshës i padoshurum në komunumtë hapëm dyrt. Dikujt që danë më na indoctrinojnë negative dhe në kuptim të dëmshëm popullin tonë, dërinin tonë këtu më. Për shalmduli Allahu spo jap sukses. Mirpo ata tentojnë, ka viktimë, bën viktimë, gjithë njerëz pa informuar për interes saktum gjilen të tillë. A duhet kimi kujdes sasi po veproj me ta. Ne po them që Në sens, në sens, çu pse shizmisohet sikur fizumi ta jë jo, nuk është ndonëherë se e njohur, nuk është një që madhë, ka ndonjëçi bën shart të madh. Ka planuar shizminu mashtru di ku kush te kush e ka marrën çaf, apo pse jo? Lejhen te spija. Kuptojm te vizitës, ka se e ki hall, ki raportet mira me te. Le dentë të spija jote, por me kujdes. Skokso tema dhe po dyshem kjo që ajo ka bërë Duhet të reflektat e në raporte me juve. Po tishtë të halë lasunitë, pa dushim se. Kishe me e, vizitu ma shpesh, kishe marë ma shpesh. Po, le të kuptan sërve që është i e zorit. Së kemë qare. Së kishon pasjef në të kuptim me vazhdu matutje, por ja, raporte po në detyrojnë. Atëra, me këtu mesajë, me nej që le johet, duke i të regu se me qef nuk të kishon pra nuk oftë për çfarë tregu shëmti shëmtuesmrinë e veprës që ka bën. E çka ka gjetë shinzëm që u bosh ia? Çka ka gjetë atje? Çka ka koha atje për me bën ireshia? Përse shpifje dhe abuzime dhe gënjeshtër dhe pallora? Çka ka koha atje? Allahu na ruaj. Allahu na ruaj dhe na udzof. Ke mi telefonat tjetër të radës, nëse duket është e fundit për sonte? Selam alejkum inxhinieru. Aleikum selam wa rahmetullah. Dhe sa më lavdoni për të rasemën e emrit të Lordit. Në oh. pa e një dan janët, edhe një dan janët, i me ndim për juve, për juve, Allah në shumë djetë. Dan janët. Allah nuk e di që kuptimi ka Allah, dhe nuk për më tinglon si emër musliman. Ma tepër për më tinglon si emër përendimor dhe i huaj. Dhe unë e thash ma herët, për dresa nuk është emër i joni, dhe nuk ka kuptim tonin, dhe nuk është emër i muslimanve që vjen nga popët musliman, por është i huaj, për dresa nuk i ka nuk mund të them se është emër i mirë. Allahu e din më së miri. Dhe sikur që ju paralajmërova shiko nderuar, kjo është edhe të rëndëta ju në fund, nga se edhe kua erdhua për këtë emision vetëm se ka pofunduar. Resullallahu e mënduar që fillimisht nga temën e parë që folëm për edukat me veten, Resullallahu që të na bën të edukuar me veten tonë. Dhe në këtë rast të formohemi dhe të pjekemi, qitim të gatshëm pastaj të fillojmë komunikimin me botën e botën jashtë. Dhe gjithashtu e dhe në këtu pyte që ju i këni bërë, Allahu i shpër blefë për inkodrimin e juaj, dhe lësë Allah në gjëlle uala që në atë që kam dhënë përgjit të ja kem qëluar. E në atë që kam gabuar, Allahu na faltë dhe në më nësofë të njëmë dë vërtetën e te. Dhe në të kimi në arshëm, Zotë i ju ruajtë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.